Довгі козацькі вуса, на голові солом'яний бриль. З-під розтебнутого світлого піджака виглядала гаптована сорочка. Це був відомий на той час історик, письменник і етнограф Микола Андрійович Маркевич, Автор збірки поезії «Українські мелодії», видання 1831 року та численних статей і перекладів з іноземних мов, що опублікувались у переводиці. Тоді він починав роботу над історією Малоросії. Маркевич захоплювався волейлюбною поезією страченого декабриста Кідрата Тарелеєва. У янацькі роки був особисто знайомий з Олександром Пушкіним. Це йому в 1840 році Тарас Григорович Шевченко присвятив вірш Бандуристе орле-сизи. Прогулююсь я по цьому чудовому саду. І знаєте, про що думаю? Звернувся Маркевич до Штернберга. І забіли. Про те, що така ж мальовнича і вся наша Україна. Недаремно її природою захоплювалися іноземці. Зокрема, знаменитий натураліст Карл Лінней. Перший президент Шведської академії наук. «Колір неба України нагадує мандрівникам Італію, а гори, ліси, Дніпро...» А ще подумав я ось про що. «Лебонь саме тому і прославився своєю хоробрістю та поетичністю наш народ, що йому було що захищати і оспівувати. Чи не так?» «Істинна правда», – підтримав Штернберг. «Неодмінно скажу в історії Малоросії про природу нашого краю», – сказав Маркевич. Забіла теж цікавився історією. Пристрасть до вивчення старовини з'явилася ще у дитинстві, коли слухав народні перекази про Коліївщину, Устима Кармалюка, про походи запорожців у Туреччину. У перший рік навчання в московській гімназії 12-річним хлопчиком читав записки генерал-майора Писарєва про події вітчизняної війни 1812 року. Тепер він із захопленням слухав Маркевича. А чи багато ви зібрали матеріалу для своєї історії, Микола Андрійовичу? запитав Маркевич. Дуже багато. Море документів, похвалився той. Скільки що й життя не вистачить для наукового осмислення. Віктор попросив Маркевича розповісти щось таке, що його самого схвилювало. Маркевич задумався. Потер пальцями чоло, відповів, ну, таких фактів дуже багато. Ну, от хоча б сумна подія, що відбулася, о, до речі, у вашій рідній Борзні, Віктор Миколаєвич. Тут 8 березня 1663 року, згідно з гетьманським універсалом, було страчено чотирьох сподвижників Хмельницького, у тому числі Переяславського полковника Якима Сомка грозу польської шляхти і кримських татар. Катом був татарин. Одна за одною полетіли три голови під його сокирою. Лишався Сомко. Побачивши вроду та велетенську поставу цього козарлюги, татарин застиг і довго відмовлявся підняти на нього руку. Зробив це тільки з примусу. Коли поверталися до палацу, Забіла сказав Миколу Андрійовичу, а я памятаю один з ваших віршів И почав читати. Уже народ уснул давно, в тумане лес, в полях темно. Мерцанием слабым храм покрыв, и стеклы в окнах озарив. Промежду облаков одна гуляет на небе луна. Микола Маркевич здійснив свой намір написати в історії Малоросії про природу України. Перший том його історії починається з опису цієї природи. Малоросія – простір землі від Словечни до Дністра, від Клевані до Орелі та від обох Галіції до Північного Дінця. За визначенням усіх мандрівників і природознавців, що відвідали її, Є одна з найкрасивіших країн Європи, багата Дніпром і Пасовиськами, На сході та півдні вона чарує безмежністю родючих степів. На півночі багата лісами, на заході полонить безлічу узгір'їв, потоків і річок.